«Ти спершу здохни, але й тоді не повезу!» Тримаючи в руках вішки, ідучи біля грабарки, він бобонить серди та й слова годуть, як джмелі. «Чуєш, Явдохо, ото я тепер забрав тебе від Марка. Я без тебе скільки мучився, всеньке життя. Нехай він тепер без тебе помучиться». О, хто там сидить під яблуною? Справді, на горбку під яблуною, похиливши голову на плече, видніє якась дівчина. Спить на сонці, чи вже богові душу віддала? Зоставивши на шляху грабарку, гнилоквас човпе на горбок під яблуню. Чи жива, чи вже мертва?